Taha surəsi 135 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. Taha, biz Qur'anı sənə məşəqqət çəkməyin üçün nazil etmədik. Biz onu Allahın əzabından qorxan bir kimsəyə yalnız öyüd nəsiyyət olaraq göndərdik. O, yeri və uca göyləri yaradandan, Allahdan nazil olmuşdur.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 Musanın hikayəti sənə gəlib çatdı mı? O zaman Musa bir od görüb ailəsinə belə demişdi. Siz yerinizdə durun. Mənim gözümə bir od sataşdı. Bəlkə ondan sizə bir köz gətirdim. Yaxud odun yanında bir bələççi tapdım. Odun yanına yetişdikdə belə bir nida gəldi. Ya Musa, mən həqiqətən sənin Rəbbinəm. Nəleyinini çıxart. Çünki sən müqəddəs vadidə, tuvadasan. Mən səni seçdim. Sənə vəh olunanı dinlə. Mən həqiqətən Allaham, məndən başqa heç bir tanrı yoxdur, mənə ibadət et və məni anmaq üçün namaz qıl. Qiyamət saati mütləq gələcəkdir, hər kəs etdiyə əməlin əvəzin alsın deyə, mən onu az qala özümdən belə gizlədirəm.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 Allah buyurdu, tut onu, qorxma, biz onu qaytarıb əvvəlki şəkilinə salacağıq. Əlini qoltuğunun altına qoy ki, əlin başqa bir möcüzə olaraq, eyipsiz, qüsursuz, ağabbaq çıxsın və biz də bununla sənə ən böyük möcüzələrimizdən bir neçəsini göstərək. Fironun yanına get, o həqiqətən azğınlaşıb həddini aşmışdır. Musa dedi, ey Rəbbim, köksümü açıp genişlət, işimi yüngülləşdir, dilimdəki düyünü aç ki... Sözümü yaxşı anlasınlar və mənə öz ailəmdən bir vəzir, köməkçi verir. Qardaşım Harunu, onunla arxamı möhkəmləndir. Onu işimə ortaq et ki, səni çox təqdis edib, şəninə təriflər deyək və səni çox zikir edək. Sən şübhəsiz ki, bizi görürsən. Allah buyurdu, dilədiyin sənə verildi, ya Musa. Sənə bundan əvvəl də bir dəfə neymət bəxş etmişdik. Anana vəh yolunacaq şeyi Vəh yetdiyimiz zaman, Musanı bir sandığa qoyub çaya nilə at, qoy çayı onu sahilə çıxartsın və mənə də, ona da düşmən olan birisi onu götürsün. Ya Musa, gözümün qabağında boya başa çatdırılasan deyə, öz tərəfimdən insanların ürəklərində sənə bir sevgi yarattım. O zaman bacın gedib deyirdi, sizə ona baxa biləcək birisini göstərimmi? Artıq gözü aydın olsun və kədərlənməsin deyə səni anana qaytardıq. Sən bir nəfəri vurub öldürdün, sonra biz səni o qəmdən qurtardıq, biz səni bir çox sınaqlardan keçirtdik. İllərlə mədiyən əhli içində qaldın. Sonra da məyyən olunmuş vaxta gəlib çatdım, ya Musa, və mən səni özümə Peyğəmbər seçdim. Sən və qardaşın möcüzələrimlə gedin və məni zikr etməkdə zəiflik göstərməyin. Filonun yanına yollanın. O, həqiqətən azğınlaşıb həddini aşmışdır. Onunla yumşaq tanışın. Bəlkə öyüt nəsiyyət qəbul etsin, yaxud qorxsun. Onlar, ey Rəbbimiz, bizə şiddətli cəza verməsinlə,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 Bizə vəh yolundu ki, peyğəmbərləri yalan hesab edənləri və üz döndərənləri əzab gözləyir. Firon, elədə Rəbbiniz kimdir ya Musa? deyə soruşdu. Musa belə cavab verdi. Rəbbimiz hər şeyə öz xilqətini verən, sonra da ona doğru yolu göstərəndir. Firon soruşdu. Bəs əvvəlki nəsillərin halı necədir? Musa belə cavab verdi. Onlara dair bilik, yalnız Rəbbimin dərgahında olan bir kitabdadır. Rəbbim xəta etməz və unutmaz. O böyük Allah ki, yeryüzünü sizin üçün döşəmiş, orada sizin üçün yollar salmış, göydən yağmur yağdırmışdır. Biz o yağmurla növbə növ bitkilərdən cütlər yetişdirmişik. Yeyin, həm də heyvanlarınızı otarın. Həqiqətən bunda ağıl sahibləri üçün Allahın qüdrətinə dəlalət edən əlamətlər vardır. Sizi də ondan, torpaqdan yarattıq. Sizi ora qaytaracaq və bir daha oradan çıxardacaq. Biz ayələrimizin hamısını ona, ona, Firona göstərdik, lakin onları yalan sayıb qəbul etmədi. Dedi, ya Musa, sən sehrinlə bizi öz torpağımızdan qovub çartmağa gəlməsən? Elə də, biz sənə eyni ilə onun kimi bir sehr göstərəcəyik. Bizimlə öz aranda bir vaxt əyin ed, nə biz, nə də sən vədimizə xilaf çıxmayaq. Bu, ikimizə də əlverişli bir yerdə olsun. Musa dedi, sizə verilən vədə sizin bayram gününüz və cemaatın, Bir yerə toplaşacağı gün orta vaxtıdır Bu söhbətdən sonra Tiron dönüb getdi Nəhayət bütün hilə vasitələrini Sehribazlarını yığıb gəldi Musa onlara dedi Vay sizin halınıza Allaha iftira yaxmayın Yoxsa o sizi əzabla məhv edər Allaha iftira yaxan namid olar Onlar öz aralarında Öz işləri barədə mübahisə edir Məxəlbətcə pıçıldaşırdılar Dedilər Bu ikisi əlbəttə sehribazdır Onlar öz sehirləri ilə Sizi yurdunuzdan qovub çıxartmaq və sizin ən gözəl yolunuzu yox etmək istəyirlər. Ona görə də bütün hilə vasitələrinizi toplayın. Sonra da səf-səf gəlin. Bu gün qalib gələn nicat tapacaqdır. Onlar dedilər, ya Musa, ya sən əvvəlcə əsanı yerə tulla, ya da biz birinci tullayaq. Dedi, xeyr, siz tullayın. Onların sehri üzündən birdən Musaya elə gəldi ki, onların ipləri və dəyənəkləri hərəkətə gəlib sürünür. Musanın canına qorxu düşdü. Biz ona belə buyurduq, qorxma. Üstün gələcək mütləq sənsən. Sağ əlində kəsanı yerə tulla. Onların düzüb qoşduqlarını utsun, Onların düzəltdikləri sehirbaz iləsindən başqa bir şey deyildir. Sehirbaz isə, hara gedirsə geçsin, mətləbinə çatmaz. Nəhayət sehirbazlar, biz Harunun və Musanın Rəbbinə iman gətirdik deyib, səcdəyə qapandılar. Firom dedi, mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman gətirdiniz. Çünki o, Əslində, sizə sehir öyrədən böyğünüzdür. Mən də sizin əla yağınızı çarpaz kəstirib, qurma ağaclarının kötüklərindən asacam. Onda hansımızın əzabının daha dəhşətdi və daha sürəklə olduğunu biləcəksiniz. Dedilər, səni bizə gələn bu açıq möcüzələrdən və bizi Yaradanından üstün tutmayacaq. İndi nə hökm edəcəksənsə et, sən ancaq bu dünyada hökm edə bilərsən. Biz həqiqətən Rəbbimizə iman gətirdik ki, O bizi günahlarımıza və sənin bizi məcbur etdiyin sehrə görə bağışlasın. Allah daha xeyirli və daha bağqidir. Kim Rəbbinin huzuruna günahkar kimi gələrsə, onu cəhənnəm gözləyir. O orada nə ölər, nə də yaşayar. Kim yaxşı əməllər etmiş bir mömin olaraq gələrsə, belələrini ən yüksək dərəcələr gözləyir. Əbədi qalacaqları Altından çaylar axan ədin cənnətləri. Bu, paç olanların mükafatıdır. And olsun ki, biz Musaya belə bəh etdik. Qullarımla gecə yola çıx, onlar üçün dənizdə quru bir yol aç. Sizə yetişməsindən qorxma, suya qərq olmaqdan da əndişəyə düşmə. Kiron öz ordusuyla onları təqib etdi, dənizdə onları çılğıyıb qərq etdi. Özü də necə? Dir-on öz tayfasını yoldan çıxartdı və doğru yola aparmadı. Ey İsrailoğulları, sizi düşməninizdən xilas etdik. Sizə Tur dağının sağ tərəfini vəd buyurduq. Sizə güdürət alvası və bildirkin endirdik Sizə verdiyimiz ruzilərin təmizindən yeyin, lakin bunda hədddaşmayın, yoxsa qəzəbimə düşər olarsınız. Qəzəbimə düşər olan isə mütləq uçuruma düşüb bədbəxt olar. Şübhəsiz ki, mən həm də tövbə edib iman gətirəni, yaxşı işlər görüb, sonra da doğru yolu tutanı çox bağışlayanam. Ya Musa, səni öz cəmatından ayırıb tələstirən nə idi? Musa belə cavab verdi. Onlar da arxamca gəlirlər. Ey Rəbbim, məndən razı qalasan deyə hüzuruna tələstim. Allah, səndən sonra ümmətini imtihana çəkdik. Samiri onları yoldan çıxartdı deyə buyurdu. Musa qəzəbli, kədərli halda cəmatının yanına qaydıb dedi, Ey ümmətim, məyər Rəbbiniz sizə gözəl bir vəd mi? yoxsa uzun bir müddət keçdi, yaxud Rəbbinizdən sizə bir qəzəb gəlməsini istəyib, mənə verdiyiniz vədə xilaf çıxdınız. Onlar dedilər, biz sənə verdiyimiz vədə öz ixtiyarımızla xilaf çıxmadıq, amma biz Firon tayfasının ziynətlərindən ibarət, Ağır bir yüklə yüklənmişdik Onları attıq Samiri də bizim kimi attı Onlara Böylən bir buzov heykəli düzəldib çıxartdı Dedilər Bu sizin tanrınızdır Musanın da tanrısı budur Lakin unutmuşdur Buzovun onların heç bir sözünə Cevab verə bilmədiyini Və onlara nə bir zərər Nə də bir xeyir verməyə qadir olmadığını Görmürdülərmi Harun isə bundan əvvəl onlara belə demişdi Ey ümmətim, siz bununla yalnız imtihana çəkildiniz. Sizin Rəbbiniz şübhəsiz ki, rəhmandır. Mənə tabi olub, əmrimə itayət edin. Onlar, Musa qayıdıb yanımıza gələnə qədər bu buzova istahiş etməkdən əlçəkməyəcəyik, deyə cavab vermişdilər. Musa qayıtdıqdan sonra dedi, ''Ya Harun, onların azlıqlarını gördüyün zaman sənə nə mane oldu ki, arxamca gəlmədin, əmrimə asim oldun.'' Harun belə cavab verdi, ''Ey anam oğlu, saç-saqqalımı yolma, doğrusu sənin İsrail oğulları arasına ayrılıq saldın, sözümə baxmadın deyəcəyindən qorxdun.'' Musa, ''Ey Samiri, sənin məqsədin nə idi?'' deyə soruşdu. Belə cavab verdi, ''Mən İsrail oğullarının görmədiklərini gördüm.'' Mən o rəsulun ləprindən Bir ovuş torpaq götürdüm Və onu od içində əriyən bəzə şeylərini atdım Beləcə öz nəfsim Məni bu işə sövq etdi Musa dedi, çıx get buradan Həyatın boyu bir kəs mənə toxunmasın Deməli olacaqsan Hələ səni əslə qaçıb canını qurtara bilməyəcəyim Daha bir vədə gözləyir İndi tapınıb durduğun tanrına bax Biz onu yandıracaq Sonra da dənizə atacaq Sizin tanrınız ancaq O Allahdır ki, ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. O, elm ilə hər şeyi ehtiva etmişdir. Ya rəsulum, keçmişin xəbərlərinin bir qismini sənə belə nəql edirik. Sənə öz dərgahımızdan Quran da vermişik. Hər kəs ondan üz döndərsə, şübhəsiz ki, qiyamət günü ağır bir günaha yüklənəcəkdir. Belələri o günah yükünün altında əbədi qalacaqlar. Qiyamət günü onların daşıyacağı yük necə də pistir. Surun çalınacağı və günahkarları qorxudan gözləri göm-göy göyərimiş halda məhşərə gətirəcəyimiz gün onlar öz aralarında pıçıldaşıb bir-birinə dünyada cəmi 10 gün qaldınız deyəcəklər. Biz onların nə danışacaqlarını da yaxşı bilirik. Onların ən ağıllısı cəmisi bir gün qaldınız deyəcək. Ya rəsulum səndən dağlar haqqında soruşallar. De, Rəbbim onları ovxalayıb, havaya soğuracaq. Dümdüz, hamar bir yer edəcək və sən orada heç birini şoxuş görməyəcəksən. O gün insanlar heç bir başqa tərəfə meyl etmədən carçının, israfilin ardınca gedəcəklər. Rəhmanın qarşısında səslər kəsiləcək, yalnız pıçıltı eşidəcəksən. O gün rəhmanın izin verdiyi, Və söz danışmağına razı olduğu kəslərdən başqa, heç kimin şəfayəti fayda verməz. Rəbbin onların keçmişini də, gələcəyini də bilir. Onların elmi isə onu əhatə edib qavraya bilməz. O gün üzlər, bütün insanlar əzəli, əbədi olan Allaha təslim olub zəlil bir görkəm alar. Zülmə yüklənən ziyana düşüb mətləbinə yetişməz. Mömin olup yaxşı işlər görən kəs isə nə zülmə məruz qalmaqdan, nə də mükafatının əskilməsindən qorxar. Ya rəsulum, biz onu ərəbcə, Qur'an olaraq nazil etdik. Biz orada təhdidləri təkrar-təkrar izah etdik ki, bəlkə onlar pis əməllərindən çəkinsinlər, yaxud onun öyid nəsiyyətlərindən ibrət alsınlar. Həqiqi hökmudar olan Allah ucadır. Həm də sənə tamam kemal vəh olunmadan əvvəl, Qur'anı oxumağa tələsmə və Ey rəbbim, mənim elmimi artır de. Doğrusu, bundan əvvəl Adəmə də tövsiyə etmişdik. Lakin o, tövsiyəmizi unutdu və biz onda əzim görmədik. Bir zaman mələklərə, Adəmə səcdə edin deyə buyurmuşduq. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O, boyun qaçırtdı. Biz də belə dedik. Ey Adəm, bu, sənin də, övrətinin də düşmənidir. Sizi tovlayıb cənnətdən çıxartmasın. Yox sən məşəqqətə düşüb, bədbəxt olarsan. Həqiqətən, sən orada acmaq Həqiqətən, sən orada acmaq nədir? Çılpaq olmaq nədi bilməzsən, sən orada susamaq nədir? Güneşin hərarətindən əziyyət çəkmək nədir? Onu da bilməzsən. Şeytan ona vəsfəsə edib belə dedi, Ey Adəm, sənə əbədiyyət ağacını və köhnəlib xarab olmayacaq bir mülkü göstərimmi? Adəm və Həvva ondan yedilər və dərhal hər ikisinin ayib yerləri göründü. Onlar lütbədənlərinə cənnət ağaclarının yarpaqlarından yapışdırmağa başladılar. Beləliklə, Adəm Rəbbinə asi oldu və yoldan çıxdı. Sonra Rəbbi onu seçdi, tövbəsini qəbul buyurdu və doğru yola müvəffəq etdi. Allah belə buyurdu. Bir-birinizə düşmən kəsilərək, hamınız oradan, cənnətdən yerə inin. Məndən sizə doğru yolu göstərən bir rəhbər gəldiyi zaman, hər kəs mənim haq yolumu tutub getsə, nə yolunu azar, nə də bədbəxt olar. Hər kəs mənim öyid nəsiyyətimlən üz döndərsə, güzaranı daralar və biz qiyamət günü onu məhşərə kör olaraq gətirərik. O belə deyər, Ey Rəbbim, ne üçün mənə məhşərə kör olaraq gətirdin? Halbuki mən hər şeyi görürdüm. Allah buyurar, Elə Amma sənə ayələrimiz gəldi, sən isə onları unuttun. Bugün eləcə də sən unudulacaqsan. Biz həddə aşanları və Rəbbinin ayələrinə iman gətirməyənləri də belə cəzalandırırıq. Ahirət əzabi isə şübhəsiz ki, daha şiddətli, daha sürəklidir. Məyər bəlli olmadı mı ki, biz onlardan əvvəl məskənlərində gəzip dolandıqları neçə-neçə nəsilləri məhv etdik? Həqiqətən bunda ağıl sahibləri üçün, İbrətlər vardır, əgər Rəbbindən Öncə bir söz Və müəyyən edilmiş bir vaxt olmasaydı Şübhəsiz ki Dünyada onlara da əzab verilməsi Lazım gələrdi Ya Rəsullum Onların dediklərinə səbret Günəş doğmamışdan və batmamışdan əvvəl Rəbbinə şükredib Şəninə təriflərdi. Gecənin bir vədəsində Və günorta orta radələrində də Rəbbini öyüb təqdis et ki Hoşal olasan Bəzi zümrələrini sınamaq üçün, onlara dünya həyatının ziynəti olaraq, derdiyimiz mal dövlətə rəqbət gözü ilə baxma. Rəbbinin rüzisi həm daha xeyirli, həm də daha sürəklidir. Əhlinə namaz qılmağı əmr et, özün də ona səbirlə davam et. Biz səndən ruzi istəmirik. Əksinə, sənə ruzi verən bizik. Gözəl aqibət təqva sahiblərinindir. Dedilər, ne üçün o? Muhəmməd, Rəbbindən bizə bir möcüzə gətirmir, məyər onlara əvvəlki kitablarda olanların açıq-aşkar dəlili, Qur'an gəlmədimi, əgər biz onları bundan əvvəl əzabla məhv etsəydik, mütləq belə deyəcəkdilər. Ey Rəbbimiz, nə üçün zəlil və rüsvay olmazdan əvvəl bizə bir peyğəmbər göndərmədin ki, sənin ayələrinə tabi ol eydiq? De, hamı gözləməkdədir. Siz də gözləyin. Doğru yol sah Kimlər olduğunu və kimin haq yolu tapdığını biləcəksiniz.